klasekoen afaria 300 gai da eduro mitala un berante aja zer modu zatzoko afaria no poson no. Zenbat semateron zineten Bazkenian, 12 bai 12 elkartu ginen klaseko 10 gure irakaslea eta aldameneko klaseko irakaslea ere etorri zen Eta, zer afaldu zen duten? Afaria simplea izan zen, baina jo, oso ona zegoen guztia. Azteko entxala da, eta bigarrenerako ba, legatza edo eskalopea. Naizuenak postrea eta gero kafeak. Ondoren, ba, ba, e, biona bionatabernara bakizu. Bai. bai. Ba, biona Bionatabernara joan ginen, da hori kopatxo bat hartzera. Eta mabietan gutxi batzuk kalean gelditu ziren arren, gehienak, ba, etxera joan ginen. Osondo pasa genuen, berrik eta pila tegin. gainera, gero, Roberto Txistea kontatzen hasi zen, da, kristun well, barrea bota den Orduan, formal ibil ez? Bai, ba, jo, bakizu, gaur klasea edukita, formal ibili behar.